як личили її також рум'янець, засмага, будь-які кольори і їхні відтінки, бадьорість і заспаність, легка усмішка, відчайдушний регіт і навіть червоні очі від півторагодинного плачу. Сонце відблискувало на пасмах її волосся, вії дрібно тремтіли, і всі, хто був цієї миті в кімнаті, заумерли, від такої незвичайної краси. Замилувалися незрівнянною Касандрою і маленьким створінням, що ніби аж світилося захватом від появи на цей дивний світ. Батько Мілини, Флор, аж заціпенів від щастя, що має тепер удвічі більше тієї краси, ніж мав досі. І мало не умер від зачудування, і надмірності почуттів, які переповнили його сердешного. Окрім усього, Флор і сам був гарний із себе, і міг би милуватися своєю зовнішністю, коли б цього хотів. Та він волів милуватися красою коханої дружини. А тепер ще й дочки. Отже, тоді і там, де народилася мілина, Можна було спостерігати незвичайне видовище. Три прегарних істоти світилися. І світилося сонце, світилась пилюка на підвіконні, світилась вода у кришталевій вазі, світились простирадла під Касандрою, світилися від щастя. Ніхто навмисно не придумував цього імені. Мілена. Не збиралися сімейні наради, не було сварок, скандалів, образно ціле життя, прокляті помсти. Просто всі якось непомітно для себе самих почали називати дівчинку «Мілиною». Саме так – «Мілиною» з наголосом на першому складі. І невідомо було, хто перший вигадав це ім'я – Касандра, Флор – його дядько Лавр, який був священником, подруга Кассандриної матері Земислави Цицилія, її коханець Наркіс, чи, може ще хтось інший, з'явилася на світ Мілина, маленька дівчинка з лагідними поки що сіровато-блакитними очима, з крихітним носиком, з усім дуже крихітним. Рожевими карамельками уст і зворушливими перламутровими нігтиками. Як тільки сили знову повернулися до Касандри, вона заквітчала кімнату, де мала спати і жити її люба донечка силою селенною троянд. Це виглядало досить мило, але все-таки трохи занадто. Та зрештою міленці було якось до цього байдуже. Флор, змайструвавши ліжечко-колиску для дитинки, почав робити шафки, полички і комоди з вирізбленими на них садами, фонтанами і птицями, дикими конями, злевами, вологі очі яких блищали від проміння вирізблених зір. Отець Лавр начепив мілині на шийку гарненького срібного хрестика ще й освятив цілий слоїк озерної води. Бабця Земислава принесла до покою онуки цілу купу давніх, необхідних для щастя речей. Потьменілий від часу мідний свішник, порцелянову японську ляльку, срібні чайні ложечки, свій старий мунштук з червоного дерева, подарований покійним чоловіком. Набір новеньких носових хустинок, на яких були вишиті золоті рибини з витрішкуватими очима. Ще й власноруч виплила 150 пар домашніх капців. Цицилія подарувала універсальну прадавню книгу «Мудрості», в якій можна було знайти все від кулінарних рецептів і до магічних заклят. Анаркіс – Рівномільйон газових різнобарних хустинок на шиї. Всі ці речі, можливо, і вплинули найбільшою мірою на подальше життя і вдачу мілини.